Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju ciljnom društvo sektor 3. Danas se nalazimo u mreži Mlade Hrvatske. U, u gostima kod Ankice Milić. Dobar večer. Dobra veće, vama i vašim slušateljima i slušateljicama. Ankica je voditeljica projekta koji ćemo na nas predstaviti. Radi se o projektu Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama. Sam to dobro rekao. Jeste. U Vukovar je održan prvi sastanak inicijative za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum na sastanku koje sudjelovalo udjelovalo 15 kudruga i mreža iz Hrvatske koje su uz predstavljanje svojih programa na polju demokratizacije planirali daljnje korake aktivnosti u ovome Projektu. Pa evo za početak, kako si ti kao voditeljica zadovoljna sa početkom ovoga projekta i sa ovim prvim sastankom? Ja sam jako zadovoljna. Okupilo se, kao što ste rekli, 15. udruga iz Zagreba, ali i šire, znači iz Hrvatske. Radilo se zapravo o osvrtanju na 2011. godinu što je inicijativa za kvalitetno uvođenje građanskog odgoja u škole učinila i kakvi su planovi za 2012. godinu. Ovaj projekt podupire i niz sastanaka te inicijative koju čini 20. organizacija u Hrvatskoj koje se bore znači, za kvalitetno uvođenje građanskog odgoja u škole. Meni osobno je to bilo jedan veliki poticaj znači, za nastavak rada, jer smatram da, da trebamo raditi zajedno u sustavu, ali znači, kontinuirano iz različitih aspekata i kroz državne nekakve aktivnosti, ali isto tako i kroz programe različitih organizacija. A koje su se udruge odazvale? u ovom koja možemo samo neke nabrojati i e, zbog čega je bio sastanak održan u Vukovaru. Došla je dosta udruga, znači od nositelja projekta naravno, mreža mladih hrvatske, dokumenta hrvatskog centra, hrvatskog centra znači svih vol volonterskih centara, bili su znači i DIM, udruga za građansko obrazovanje, Nasen dialog, udruga za demokratsko društvo, Cesi Gong, forum za slobodu odgoja, Centar za mirovne studije Dor i tako dalje. Znači, prepoznate organizacije organizacije koje daju svoje napore e, vezane uz uvođenje, kvalitetno uvođenje građanskog odgoja u škole. No možemo sada malo šta se pričalo u Vukovaru za početak? Cilj samog projekta, znači, je raditi u području posebne državne skrbi. Naravno, Vukovar je jedno od tog područja. Mi uz ovaj. E, Imamo još dva e, ovakva sastanka gdje ćemo dalje znači, raditi na našim naporima da, da se što kvalitetnije uvede e, tak kurikulum u škole, a Vukovar je naravno kao što sam rekla, jedno od tih područja i konkretno znači na sastanku e, radio se akcijski plan za sljedeću godinu, znači što se planira, on, spravno, za ovu godinu, što se planira raditi pojedinačno vlačitnim organizacijama e, i kakve su novosti zapravo e, unutar. E, postojeće situacije vezano za uvođenje. Evo, odgovora, nažalost, još nemamo, jer još uvijek se ne zna da li će građanski odgoj ući u škole sljedeća školske godine ili ne. Koje organizacije iz mreže mladih su sudjelovali? O, mreža je već, ovo što si sama rekla, već cijeli niz godina se trudi kroz inicijativu da se građanski odgoj u obrazovanje ili, kako se to još zna reći, demokratski građanski odgoj uvede u kurikulum. Da, pa mreža inače ima 60 svojih organizacija i one na različite načine doprinose i ovoj temi, međutim tu je mreža više okupljala, znači različite organizacije ne samo unutar svoga svoje mreže, već i one organizacije koje zaiste imaju visoki interes rada na ovoj temi. Znači nisu bile samo organizacije sektora mladih, nego i šire? Apsolutno i šire, da. O samom pokretanju inicijative za uvođenje demografskog građanskog odgoja u školovanje govorit ćemo kasnije u drugom dijelu emisije. Projekt je trajanja dvije godine. Što se očekuje po završetku projekta kao krajnji cilj? Je li to možda stvarno vođenje e, građanskog odgoja u kurikuluma ili koji su vam ciljevi? Naravno organizacije civilnog društva ne mogu uvesti kurikulum u škole, ali one svakako mogu doprinjeti uvođenju i puno integracije i obrazovanja ljudskim pravima i aktivnom građanstvu kroz tu nekakvu suradnju organizacije društva i naravno javnih institucija. Tako da se nadamo da će rezultati upravo biti u tome svije, u zasmjeru, da se razvije obrazovni kurikulum e, koji zapravo je e, i kvaliteta, koji ima svoj sustav vrednovanja i praćanja, da, da je pove, povećana razina svijesti i e, institucijalnog priznanja obrazovanja za ljudska prava demokratskog ređanstva, ali isto tako paralelno s tim da su snaženi kapaciteti organizacija civilnog društva, naravno osobito organizacija mladih, e, za izradu i provedbu neformalnih ob obrazovnih programa. Znači to je nekakav rezultat unutar e, ovog dvugodišnjeg projekta. Evo, pretpostavljan će tijekom dvije godine biti još ovakvih sastanaka i to ne samo u Vukovaru, pa možemo sad malo preći na ove aktivnosti cijelog projekta, šta nas očekuje. Da, zapravo taj sastanak samo je jedan dio ovoga projekta, projekt je dosta veliki, on zapravo u sebi sadrži četiri seta aktivnosti, prvi je vezan za razvoj kurikuluma na način da da ovim projektom će se pokušati razviti metodologija za praćenje i vrednovanje integriranog kurikuluma te naravno iznositi preporuke za, za njegovu daljnju za njegov daljni razvoj. Time ćemo se baviti prvenstveno ovu godinu. Ova godina i iduća godina posvećena je osnaživanju kapaciteta i stručna podrška nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima i budućim nastavnicima, odnosno studentima za uvođenje obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Mi ćemo se ove i sljedeće godine više usmjeriti na područje posebno državne skrbi, ali naravno vjerujemo da i nastavni materijali i sve što radimo će dobro doći svima. Sljedeće godine ćemo započeti puno snažnije sa javnom medijskom kampanjom koja će uključivati osim znači, klasičnih javnih medijskih nastupa, isto tako i veliki broj okruglih stolova, Različiti, evo tu ćemo recimo uključiti naše organizacije koje ste malo prije spomenuli e, iz različitih dijelova Hrvatske koje će također promovirati građanski odgoj e, na lokalnoj razini, ali e, i imamo kontinuirano umražavanje organizacija. Što smo rekli ovaj sastanak, još imamo dva ove godine i onda još slijedeće tri. Znači kontinuirani rad zajedno s, sa organizacijama civilnog društva, ali isto tako i sa javnim institucijama. My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, and write them upon the table of thine heart. Lead them. To wisdom girl, you are my sister. Call on the my queen on oh that she may keep me from those straight women with flattery. Murder them loud and stubborn. Always on the road in the twilight of the evening. In the dark night, them buried with them, won't with prostitute's toes that then be wearing. In them becomes pregnant, don't need the man at home. mama, did say hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Son, don't you cry no more The father did say yeah, yeah, yeah. Son, don't you hurt no more Mama did say yeah, yeah, yeah. Son, don't you cry no more The father did say yeah, yeah, yeah. Son, don't you hurt no more You showed us how to live each day Mindful of Babylon schemes must just make making our own way Don't ever make them i think Oh you know cause her vibes will flow And with her man she's willing to flex Toe to toe to, she'll say Black Pancha and your feminine gender You will be my man and Ja will be the master Together we will live happily ever after La have mercy Bring me girl come make she follow me Follow me follow me eh eh eh La what dat then? Me tell you said the black and fantasy don't parade him up And every time they come, me say me ever shakin' Me the comfort skin, no teeth, no run, no joke, no laughin' up Galang, galang, galang, what then? Na koji način će se praktično provoditi građanski odgoj kad jednog dana uđe u kurikulum? Hoće li to biti dio sata razredne zajednice ili nekih postojećih predmeta ili će biti baš predmet za sebe? Nastoji se u ovim nižim razredima da to ipak ide kroz kurikularno. Znači da nema nekog zastivnog predmeta, a tamo negdje u srednjoj školi da postane znači, obvezni predmet. Znači da, da se uvede novi predmet? Da, da kroz srednje škole. Ali kažem, to još nam predstoji vidjeti jer još uvijek nemamo nikakve službene stvari, već samo nacrte. Rekla se da će u drugom dijelu projekta dakle, sljedeće godine biti po lokalnim razinama održani okrugli stolovi, tribine, javne diskusije, jedna svoje vrstna medijska kampanja. Kakva je situacija s ovim višim razinama koje u stvari i donose te odluke, govori se o nekom Ministarstvu, savjetu za razvoj društva i slično. Dakle, nadležnim državnim institucijama. Imate li s njima neke kontakte već? Pa činje projekt započeo, mi smo zapravo pokrenuli niz sastanaka kako bismo informirali nadležne institucije. Sve što radimo, želimo naravno raditi unutar sustava, nikako mimo sustava i one, one ekspertizu, ona znanja koje možemo ponuditi želimo dati na raspolaganje. I u tom duhu kontaktirali smo i Agenciju za odgoj obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i još ćemo napraviti niz sastanaka u kojima možemo vidjeti na koji način zajednički možemo doprinijeti da se što kvalitetnije uvede građanski odgoj u škole. Kako ste odgovore dobili iz svih tih sastanaka? Koliko su ove nadležne institucije zainteresirane? Koliko su uopće upoznate sa građanskim odgojem? Pa one organizacije, odnosno institucije koje smo mi kontaktirali, oni su vrlo upoznati s obzirom da im je to dio posla, znači oni su ti koji izrađuju kurikulume ili koji kasnije moraju ga pripremati za državnu maturu ili za nekakve ispite, znanja i svično, tako da su oni zapravo, njima je i ovo i dobro došlo, međutim, Radi se samo o tome što niko za sad još uvijek ne zna kad će se i hoće li se i u kakvom obliku građanski odgoj dovesti u škole, tako da nam je to svima nažalost još uvijek nepoznanica, ali evo nadam se da ćemo, da ćemo uspjeti dobiti odgovor što prije kako bi ovaj projekt zapravo mogu dobiti najveće moguće rezultate. E, Možda nam sad da reći, evo sad o sljedećim koracima ovoga projekta šta je već u Vukovaru isplanirano za sljedeće. Vi u mreži mladih radite konstantno tijekom cijele godine, ali ovih znači ovakvih većih događanja koja još biti. Pa da, mreža Mladi Hrvatske ima niz projekata, ovo je samo jedan projekt, do duše trenutno najveći kojeg radimo, e, tako da mreža će unutar svojih projekata vezani za nacionalnu politiku, lokalnu politiku, međunarodnu suradnju, imati konstantno različita aktivnosti, evo upravo ovaj tjedan imaju studije o mladima u Zadru gdje će biti različita predavanja i gdje će se ukupiti mladi ljudi, a što se tiče konkretno ovog projekta, zapravo pri nalik na ovom vukovaru pripremamo u nekom drugom području od posebne državne skrbi e, i zapravo započinjemo e, sa nekakvim pripremnim radnjama e, vezano za edukaciju e, nastavnika, mislim zaista one početne gdje moramo identificirati škole, nastavnike i slično. Ali isto tako aktivno e, radimo na e, izradi me, metodologe koje sam spomenula za vrednovanje, e, odnosno testiranje ovog kurikuluma koji dolaze. To je nešto što nam je glavno, to nije ajma reći nekakva javna stvar, ali to je ono što nam sada slijede. Zna kad će biti sljedeće okupljanje inicijative i organizacija u okviru ovog projekta? U lipnji ove godine i evo sljeća ovoga stvar koja se radi, radiće će se evo nešto su kao dvije županije u igri, to su Ličko-Senska i Šebinsko-Kninska, ali evo ne znam, možda za neki drugi intervju. A to ćemo u svakom slučaju najaviti u jednoj od sljedećih emisija. Na koji način se nove organizacije mogu i, i mogu li se uopće još uključiti u ovu cijelu inicijativu. Sve organizacije koje već sada u nekoj svojoj emisiji imaju demokratsko građanstvo, aktivno građanstvo svakako mogu se uključiti, mogu poslati svoj, a, svoj interes na odg. inicijativa at gmail.com i, i zapravo se raspitati više o nekakvom službenom pristupu toj mreži. Predostavljam da će biti gore ili već ima na stranicama službenija mreže mladih. I svakako se mogu javiti na mail i dobit će ga odmah. Ili neki od vaših telefona. Da, da, mo mogu se tako, mogu evo direktno se meni na e-mail mojjaviti ankica.mnh.hr. Da se uključi već od sljedećeg sastanka. Aktivnog. Pa bilo bi sjajno ako i zanima. Imaju dva, tri mjeseca zapravo da upoznaju sve što se do sada događalo, da kažu zašto bi oni se htjeli uključiti i naravno da onda je fizički dođu na taj sastanak. Naravno, na ovom sastanku koliko vidim, bilo je više od tih pet organizacija koje su pokrenule inicijativu. Apsolutno. To samo govori u prilog tome da se mreža širi, da je interes velik i da zapravo u različitim dijelovima Hrvatske postoji interes da se da se da zajedno prinesu, znači, u kvalitetnom uvođenju škole. Na Filozofskom fakultetu su pokrenute krajem prošle godine predavanja vezana za direktnu demokraciju. Kako gledate na taj vid edukacije? To nije kurikulumski, ali se događa u jednoj e, visokoškolskoj ustanovi. Mislim da je pohvalno bilo kako pokretanje i osještavanje ljudi opće o toj temi s obzirom da vjerojatno ljudi još i e, ne baratoje najbolje niti terminologijom i ne znaju što bi sve e, ušlo zapravo u, u građanski odgoj i što to sve znači. da dakle, mislim da je sjajno da se, da se takve stvari pokrenu, tim više što se građanski odgoj može uvesti i unutar fakulteta kao zapravo za obrazovanje kasnije da bi neko mogao onda sa ajmo reći, diplomom to jednog dana i predavati. Jako, jer sad nemamo takvih kapaciteta koji su to ne znam, završili ili imaju tako neku usku specijalizaciju, već se morati drugi nastavnici e, baviti tom temom. Da, o tome je bilo riječ i u Vukovaru, jel tako? Da, zapravo započelo se e, pričati o tome i mislim da ćemo tu nastaviti jer je to za budućnost užasno bitno. Znači da imamo zaista ljude koji su obrazovani za tu određenu temu i koji ne idu iz nekakvih ne znam, vlastitih uvjerenja što to trebalo značiti, već nešto što je zaista ono, i terminološki i ovako dokazano da, bi, da, da zapravo što znači građanski odgoj i tako dalje. Ljudi ga još uvijek gledaju u kontekstu lijepog ponašanja i sl. stvari. Ko podupire ovaj cijeli projekt? Pretpostavljam da je potrebno imati dobre donatore, obzirom da traje dvije godine. Evo, događa se, evo, čitav dniz sastanaka, rekla si, kasnije kreće i osnaživanje kapaciteta, rad sa nastavnicima, medijska kampanja puno putovanja. Trenutno imamo jednog donatora, to je Europska unija preko svojih darovnica IPA 2009. E, mi još uvijek naravno tražimo fundraising jer Europska unija ne financira cijelu okupan iznos projekta, tako da i dalje ćemo traži donatore, ali e, oni su recimo naš trenutno najveći donator. Ono predstavljamo da će to mreža mladih e, malo duže ostati u cijeloj ovoj priči, obzirom na one dosadašnje iskustva da, apsolutno, ovo je e, građanski odgoj je jedan od prioriteta mreže. Tako dakle, da bez obzira znači nakon projekta i kako se on odvio, mi nastavljamo raditi na, na kvalitetnom uvođenju ili kad se uvede, znači na kvalitetnom praćenju i potrebnim izmjenama koliko je to potrebno. Na no, Ankica puno ti hvale, puno uspjeha u danjem radu. Hvala vama na vašem vremenu. Trade La Rasta. I am a Buffalo soldier, you know, take orders from the damn civilian The big enough room, but I don't While we praise the lion, Hines, yeah. I am I a Buffalo soldier, you know, take orders from the damn civilian The big enough room, but I don't While we praise the lion, Hines, I am See them, they just set up, them satellites They know when you attack and happen, how fear this? Revolution, don't reveal, say so no stop this I But if you fight and check on this, somebody will No, but the nature's are automatics Just, it is I say, this is Africa is our home Memorial in Rome, roam, my partner with the king, we'll no more. Hey, yeah. I am a buffalo soldier You know, check out the damn civilian The bikini from I, I, I don't look pavilion Where we praise yeah. the lion high in Zion Three, I, yeah buffalo soldier We don't take all from the damn civilian you know the I don't a pavilion we praise the lion high in and, the the band, band, band. and the we the heaven for me, we night enough Always resist mark of beast Say 666 All the ready to use that mark If you know all slavery you practice a It is funny I i am know from the, <damn> civilian, <laughs> the I don't know a pavilion While we praise the lion high in jaya. I am a Buffalo soldier, you <laughs> the <ticket laughs> from the <damn> civilian, <laughs> and I don't look a pavilion While we praise the lion high in <laughs> Sit back, Sit back. And listen to this now, hear this, a boy oh, you really oh, Yes I down I know I, don't. I, don't. I don't You and Can't get no peace cause the bees ain't prowling Looking for the dope and guns to be ground in the night It's shit, right by you So I am a buffalo soldier, me look check out us from the damn civilian The wicked up in Rumba, I don't look at pavilion Where we praise the lion, high. Zion. I am Zion I am a buffalo am. soldier, me look check out us from the, the damn civilian The wicked I up in Rumba, I don't look at pavilion Where we praise the lion, I, I am Zion What's your name, private? I am Drake, the pen, the shot Evo pridružila nam se je Mina Vužinkić, voditeljica studija o mladima za mlade u mreži Mladi Hrvatske. Već nekoliko puta smo imali prilike čuti u našoj emisiji, evo ovaj puta pričamo o projektu Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama, evo za početak kad je uopće pokrenuta inicijativa za uvođenje građanskog odgoja u škole. Inicijative postoje pa skoro od početka 90. godina samim zapravo formiranjem antiratnog aktivizma i zagovaranjem nekog mirovnog obrazovanja u školama. Inicijativa za uvođenje sadržaja ljudskim pravima demokratskog građanstva stvarno postoje već jako dugo čak i 1999. godine na inicijativu nekoliko stručnjaka i organizacija civilnog društva donesen je prvi nacionalni program za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Međutim sa tim programom je bio problem što se nije znalo gdje se on provodi, s obzirom da nije bio obvezujućeg karaktera, nije bilo jasno kako škole uopće to akceptiraju, koliko su spremne provoditi građanski odgoj, koji tip kapaciteta im treba za to. međutim ova zadnja inicijativa o kojoj mi ovdje sada govorimo krenula je prije negdje dvije godine, pokrenuli su je Centar za mirovne studije. Gong Centar za ljudska prava, Centar za mirne nasilje ljudska prava iz Osijeka i mreža mladih Hrvatske i e, mi smo zapravo zaključili da temeljem nekih naših istraživanja da zapravo imamo jednu zrelu situaciju, jednu političku situaciju u kojoj građanski odgoj doista može naći e, svoje mjesto u školama konačno. E, istraživanje Gonga o političkoj pismenosti mladih i poznavanjem europskih poznavanjem osnovnih pojmova i, i procesa europskih integracija. Zatim istraživanje Centra za mirovne studije učenje za mir, dakle o kompetencijama mirovnog obrazovanja u sustavu i uopće o e, potrebama za mirovnim obrazovanjem, kao istraživanje Centra za ljudska prava o ljudskim pravima u osnovnim školama ukazalo je da mi e, doista imamo nedostatne sadržaje koji obrađuju ljudska prava, mirne nasilje, demokratsko građanstvo, političku pismenost i, e, ali da je općenito dobar politički trenutak e, gdje je vlada osnovala i nacionalni odbor za obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo i gdje su negdje i sve učilišta počela na svojim rektorskim zborovima razgovarati o uvaženju a, kolegija a, sličnog karaktera za buduće nastavnike i za sve druge studente. Činilo se da je dobro vrijeme da mi to i počnemo zagovarati i sama inicijativa je prije dvije godine donijela, odnosno usvojila polazične osnove. A, dokument koji a, potvrđuje na koji način zapravo mi a, zagovaramo građanski odgoj, što mislimo da se u sustavu treba promijeniti, a to su naravno a, dodatno obrazovanje nastavnika, jačanja njihovih kompetencija za provedbu, zatim orijentacija obrazovnog sustava na metodologiju, odnosno metodiku koja može biti adekvatna građanskom odgoju, znači mora biti participativna u svakom slučaju. Tu je još i dodatno utjecaj na demokratizaciju škola, dakle otvorenost i responsivnost škola u procesu učenja, kao i suradnja sa lokalnom zajednicom, odnosno organizacijama civilnog društva koje mogu svojim iskustvima i stručnim kompetencijama doprinijeti provedbi građanskog odgoja u školama. Koliko su uopće nastavnici, ravnatelji i općenito stručnjaci koji se bave školstvom informirani, koliko uopće uh, znaju nešto o potrebi uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja? Ja bih rekla da, su, da je obrazovni sustav, kada se gleda od prema dolje, informiran, ali ne kvalitetno. Čini mi se da nastavnici, ravnatelji, stručni suradnici i ostalo osoblje škola dobivaju naputke koje uvijek ne razumiju najbolje i nemaju uvijek načina kako ih provesti u, u, u praksu, u djelo unutar svojih škola. Svakako je naša sugestija u inicijativi da se na razini obrazovnog sustava osmisli kvalitetniji i prohodniji sustav informiranje, koji bi naravno paralelno uh, sa dijeljenjem informacija uh, osmišljavao i gradio stručne programe kojima se grade upravo kapaciteti nastavnog osoblja za, za provedbu ovakvih programa. Za građanski odgoj doista očekujemo da će se napraviti intenzivna edukacija učitelja i da će naš obrazovni sustav doista uh, zaživjeti tu jednu transformaciju u kurikulumsku uh, provedbu nastave i u nešto što može obostrano biti korisno i nastavnicima i stručnim suradnicima i ravnateljima i učenicima i stvoriti jednu generalno afirmativniju klimu u kojoj će se vrijednosti poput ljudskih prava, mira, nenaselja doista i e, provoditi na adekvatan način. Evo pitanje koje sam postavio Jankici na koji način bi se građanski odgoj konkretno implementirao praktično kao poseban predmet ili unutar nekih postojećih predmeta, odnosno sata razredne zajednice? Jedno i drugo, za sada je predlog unutar nacrta kurikuluma građanskog odgoja za osnovne i srednje škole da se uvodi na različitim razinama, projektno, modularno, izvedbeno u okviru drugih sadržaja i na razini samostalnog predmeta, zapravo na razini cijelog obrazu. Sustava, on bi trebao biti integriran kroz kurikularno, znači međusadržajno. U osnovnoj školi u 7. i 8. razredu bi on trebao postati obveznim izbornim predmetom. U nižim razinama razredima bi trebao biti samo izborni, a u srednjoj školi bi trebao biti obavezni predmet od prvog do četvrtog razreda i to dakle u svim školama. U posljednje vrijeme se u vođenju građanskog oduga dosta priča i kroz medije. Uz pozitivne odgovore ima i otpora. Koji su razlozi uopće otporu za vođenje građanskog odgoja u kurikulima, odnosno školava? Ja mislim da se otporine stvaraju na jednoj sadržajnoj razini. Meni se čini da nastavnici danas u Hrvatskoj prepoznaju da je građanski odgoj važan i nužan za učenike i mislim da većina nastavnika u ovoj zemlji podržava ideju demokratizacije našeg društva i da znaju da to polazi uglavnom od škola, odnosno obrazovnog sustava. Mislim da se otpori stvaraju na jednoj drugoj razini, a to je da oni ne razumiju što im sustav odozgo nameće, da ne sudjeluju dovoljno, odnosno da procesi nisu dovoljno participativni. Da bi se njih moglo pitati s obzirom da su oni ti koji u konačnici provode tu nastavu, da bi ih se moglo puno češće pitati koje na, na koje poteškoće na ilaze u nastavi, kakav tip, kakvim tipom preprega se suočavaju, što bi oni htjeli drugačije napraviti. To su sva pitanja koje nastavnici očekuju da ih se pita. Jedan od nastavnika politike i gospodarstva nedavno je rekao danas čujem da će se građan odgoj uvesti u škole, prije mjesec dana na stručnom savjetovanju nastavnika PIGA čuli smo da o tome nema govora. E, radi se o tome da su informacije e, drugačije, da, da smo informirani e, iz istih izvora o različitim informacijama, da to zapravo frustrira. Mislim da je to ta razina otpora. S druge strane, mislim da je opravdan otpor koji se stvara e, vezan za gomilanje satnice. Čini mi se da učenici nevi trebali biti više opterećeni nego što imaju i da obrazovnom sustavu prestoji jedna odluka kako će formirati kakvu će reformu napraviti u obrazovnom sustavu da doista smanjimo odr satnicu određenih predmeta, a povećamo primjerice satnicu građanskog odvoja. Opravdano se nastavnici bune jer ne znaju što će onda biti s njihovim položajem, s njihovim zaposlenjem ako se primjerice satnica fizike smanje. Međutim, svemu tome obrazovni sustav treba doskočiti trebaju se donijeti odluke koje će dugoročno biti važne za demokratizaciju ove zemlje i za kompetencije s kojima će učenici, budući građani ove zemlje moći kvalitetno operirati Životu. Mogu se čak čuti eh, kao prijetnja eh, da se uvođenje građanskog odgoja iz škola želi istisnuti vjeronauk. To definitivno nije intencija nikoga od nas koji zagovaramo o građanski odgoj, barem ne kroz ovu inicijativu. Eh, Reći ću da se razgovara, o, naravno, o vjeronauku i da ne vidimo građanski odgoj kao alternativu alternativu vjeronauku. Ne bismo htjeli da dođe to u poziciju gdje uh, učenici biraju ili građanski odgoj ili vjeronauk. Mislimo da to nije dobra, dobro ponuditi na taj način. Nam se čini da građanski odgoj treba imati puno više obvezujuć sadržaj, a ako me pitate za moje osobno mišljenje, mišljenja sam da je vjeronauk dobro i poželjno vratiti u njegovo prirodno okruženje, dakle, izvan škole, a više, dakle, u crkvenim i drugim vjerskim, odnosno religijskim ustanovama i zajednicama. E, u sekularnoj zemlji, e, kao što je Hrvatska, treba zagovarati e, izostanak religije zapravo iz, e, iz redovnog obrazovnog procesa. Satovi etike služe da se mladi ljudi informiraju o različitim religijskim praksama i da je to iznimno vrijedno znati. Međutim, e, vjeronauk, e, biti trebalo zapravo vratiti u njegovo prirodno okruženje. Mina, evo, puno ti hvala na ovim informacijama. Ja vjerujem da ćemo se još čuti. Sasvim sigurno. Hvala, Denise. <laughs> da, mi ćemo naravno i dalje informirati sve detalje vezane za ovaj projekt kao i za ostale aktivnosti mreže. Naseljeni slušatelji, ovo je bilo e, sve za večeras iz mreže mladih. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom o 20 sati ili na internetu na stranicama stanica mir.org, planetmagazin.net ili domaći.hr Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja